morgen og velkommen til Jøren Det er fredag den 16. september, og denne morgen starter vi med, at Tyskland varsler ny handelspolitik over for Kina. Så skal vi forbi elpriserne, der i dag når det laveste niveau i tre uger. Vi skal også høre om topchefen i FedEx, der varsler en verdensomspændende recession. Og vi slutter af med tre store hotelkæder, der torsdag bliver sendt i grønt. Du lytter til Jøren Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Tyskland varsler ny robust handelspolitik over for Kina. Det skal være slut med naiviteten over for Kina i spørgsmål om handel. Sådan lyder meldingen fra Tysklands finansminister Robert Habeck. Han varsler nu en ny robust handelspolitik over for Asiens største økonomi. Det er en historie for Marketwire. Robert Habeck var torsdag vært for et møde mellem de syv landenes handelsministre, hvor han sagde, den periode, hvor vi sagde, at der blev afsluttet handler, uanset hvilke sociale og humanitære standarder vi stod overfor, er forbi. EU sagde tidligere i denne uge, at de vil forbyde produkter, som er fremstillet ved tvangsarbejde. Kina bliver ikke nævnt direkte, men udtagelserne fra EU kommer på et tidspunkt, hvor der er stor fokus på menneskerettighedsgruppers rapporter om, at Kina har sendt op imod en million uidruer i såkaldte genopdragelseslejre. De 7 lande er allerede begyndt at gøre sig mindre afhængige af handel med Kina, efter at coronavirus-pandemien blot lagde ved at være afhængig af kinesiske leverandører. Fredag falder elpriserne til det laveste niveau i tre uger. Vi hører konstant historier om, at elpriserne stiger, men i dag kan vi se frem til en udvikling i den anden retning. Fredag falder prisen på det europæiske elmarked nemlig til det laveste niveau i næsten tre uger. Det kan man læse hos Berlingske. Fredag mellem kl. 14 og 15 koster en kilowatt time således 28 øre uden skatter og afgifter. Det er ikke set lavere siden 28. august. Resten af fredagen vil, strøm, vil strømmen også være relativt billig må en, på en pris mellem 32 øre og 3,3 kroner. Til sammenligning har prisen de seneste år ligget mellem 20 og 35 øer. De høje elpriser i august skyldes en dårlig kombination af galoperende naturgaspriser, ingen vind, ingen regn og en væsentlig begrænsning i produktionen af atomkraft. Det er udbuddet af elektricitet til at falde drastisk, hvilket sender priserne i vejret. FedEx-direktør varsler recession i hele verden. En global recession er på vej. Det mener FedEx-topchef. Det kan man læse for CNBC. Topchefens negativ syn kommer ovenpå, at FedEx missede deres forventninger til kvartalet. Til spørgsmålet, om han tror, at økonomien er på vej ind i en verdensomspændende recession, svarer han. Det tror jeg. Disse tal varsler ikke særlig godt. Topchefen mener, at FedEx-resultater afspejler, hvordan det går med andre virksomheder. Derfor er FedEx-resultater et dårligt tegn for resten af økonomien ifølge ham. Tre store hotels kæder sendte i grønt. Aktierne i hotelkæderne Hilton, Marriott og Hote, var i kridthuset på børsen i USA torsdag, hvor stemningen ellers var til den negative side. Det sker en efter en sektoranalyse fra tyske Bernberg, der er varm på aktierne i de store hotelkæder lige nu, skriver MarketRare. Bernberg har løftet anbefalingen af alle tre hotelkæder til køb. Banken mener ikke, at den tiltalte genrejsning i hotelsektoren er blevet reflekteret i aktiekurserne. Bernberg er heller ikke bekymret for hverken konkurrence fra selskaber som Airbnb eller en trone recession i verdensøkonomien. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du der som altid lytte med til Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.